După aceea, tot prin voia și ajutorului Dumnezeu, meditațiile acestea fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni a 30 de minute, au ajuns disponibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C108 va debuta cu prilejul citirii versetului 18 din capitolul 15, ultimul capitol al întâiei epistolei lui Pavel către Corinteni. Pentru episodul apetisant al lecțiunii de astăzi am ales să dau citire unui articol de subtitlul Singurul lucru necesar Citeam astfel că Jane Amos Caminius, care a trăit între anii 1592 până la 1670 Este cunoscut pe plan mondial prin reforma sa în educație În lucrarea pe care a scris-o Singurul lucru necesar, el compară lumea cu un labirint și demonstrează că singurul mijloc de a ieși din acest labirint Este de a lăsa la o parte ceea ce este inutil și de a alege singurul lucru necesar, Hristos. Dăm un citat din lucrarea de mai sus Învățători în mare număr au produs o mulțime de secte pentru care nu se pot găsi imediat nume fiecare biserică crede a fi cea adevărată sau cel puțin aceea care se apropie mai mult de adevăr. Ele își fabrică diferite mărturisiri de credință. Acestea sunt fortărețele și meterezele în spatele cărora se ascund și rezistă atacurilor. Nu vreau să spun că aceste mărturisiri ar fi rele în ele însele, însă devin rele când ațâță focul dușmăniei. Numai dacă vor fi îndepărtate în întregime, va fi posibil de a merge pe o cale de vindecare a rănilor bisericii. În general, la un serviciu religios se aud mai mult cuvintele oamenilor decât cuvântul lui Dumnezeu. Cu a nevoie se menționează despre nașterea din nou, despre necesitatea de a deveni asemenea lui Hristos și de a deveni un om cu o natură divină. Încheiat citatul. Prima dată doresc să atrag atenția asupra faptului că aceste constatări sunt făcute la anul 1600, deci este vorba de 400 de ani în urmă. Cât de departe s-a ajuns astăzi cu propovăduirea adevărului adevărat după 400 de ani, dacă starea aceasta era așa de decăzută deja pe atunci? A doua observație pe care vreau să o fac este de fapt o precizare. Autorul acestui articol spune că trebuie să ne întoarcem de la lucrurile inutile la singurul lucru necesar și anume Hristos. Când spune aceasta, nu are în vedere neapărat și numai Hristosul istoric, Hristos ca ființă și ca persoană a Dumnezeirii? ci mai mult decât atât este vorba despre un fel de a fi a lui Hristos, trăit de către aceea care se ocupă de Hristos. Hristos în noi, spune cuvântul nădejdea slavei, iar Hristos în noi ne va schimba în ființe noi. Așa cum este scris la 2 Corinteni 5 cu 17, cine este în Hristos este o ființă nouă. Iată de ce spune el să ne întoarcem toți la Hristos Întorcându-ne la Hristos vom fi toți ființe noi Pentru că umblând, fiind umpluți cu Hristos Vom fi umpluți cu dragoste, cu bunătate, cu pace, cu iubire Și cu toate atributele dumnezeirii care l-au caracterizat pe Dumnezeu înnomenit în Hristos Atunci când a fost pe pământ Dragul meu ascultător te afli tu în Hristos? Este Hristos în tine? Nu uita, singurul lucru necesar și de altfel singurul motiv al aducerii dumitale pe lume este acesta. Dumnezeu vrea să ți descopere pe Hristos, să-l primești și Hristos să-i achip în dumneata, să înlocuiască toate manifestările uricioase și scârboase ale ființei noastre vechi căzute în păcat, și să te înnobileze apoi cu toate atributele Dumnezeirii, toate trăsăturile Hristosului care a trăit în trup aici pe pământ acum 2000 de ani și care este prezent și astăzi aici pe pământ în mod duhovnicesc prin Duhul Său Cel Sfânt. Vei primi dumneata lucrul acesta dacă nu l-ai primit până acum? Iar noi cei care din mila lui Dumnezeu l-am primit... Ne străduim noi să-i dăm loc lui Hristos să se manifeste în noi, lepădându-ne de noi? Iată niște cercetări foarte serioase cărora ne supune astăzi cuvântul lui Dumnezeu prin mesajul acelui om adus care a trăit la anii 1600. Dacă noi astăzi primim această cercetare... Și lăsăm ca Hristos să-i achip în noi, mai întâi prin nașterea din nou a celor care nu au primit jertfa lui și apoi în cei care au primit jertfa lui, dacă lăsăm ca Hristos să îi chip mai mult în noi, lepădându-ne de ale noastre, avem marele privilegii și marea bucurie de a ne umple tot mai mult cu el și atunci când ne vom întâlni cu el să putem împărăți cu el pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne cercetezi pe toți care suntem în prezența ta cu prilejul acestui program, acestei lecțiuni, să ne arăți la fiecare că ne a adus pe pământ pentru ca să ne-l descoperi pe Domnul Hristos și să ne umpli cu el, să primim. Cei care nu l-au primit încă pe Domnul Isus ca mântuitor prin procesul, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea cu Duhul Sfânt, să facă lucrul acesta acum, iar cei care am făcut-o deja să ne ajuți, Doamne, să trăim deni de numele și caritatea de copii ai tăi pentru slabata și fericirea noastră veșnică. Amin! Cu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 Orșicu, cu el biruim, cu el biruim, orcut de îndrăgici tăielul cu Domnul Isus biruim, cu el biruim, cu el. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 18 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Dar pentru ca să avem o înțelegere de plină a subiectului pe care îl tratează această epistolă, vom da citire începând cu versetul 11, așadar, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 11 până la 18, astfel grăsuiește. Astfel, dar, ori eu, ori ei, spune Pavel aici, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți,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 Numai cei înviați sunt cu adevărat aflați, numai ei fac parte din familia Dumnezeului Celui Viu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, scrie la Matei 22 cu versetul 2. La ce ar fi folosit moartea Domnului Iisus pentru mântuirea noastră dacă n-ar fi venit învierea cea slăvită a treia zi? Răscumpărarea noastră din păcat și din moarte a fost cu putință numai după biruința morții din dimineața învierii. Dacă Hristos n-ar fi înviat, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, apoi moartea ar fi rămas nemuritoare. Învierea Domnului Isus este moartea morții, este chezășia învierii noastre din moartea păcatului și din mormânt la sfârșitul veacului. Dovedim că nu avem o credință zadarnică, numai de formă, credem în învierea Domnului Iisus când arătăm că și noi am înviat din moartea păcatului împreună cu El. Cine crede cu adevărat în învierea Domnului Iisus, crede și în învierea morților. Numai cei înviați duhovnicește... Adorm în Hristos și vor avea parte și de învierea trupului în ziua venirii Domnului Iisus când vor fi răpiți cu el în slavă. Și ceilalți oameni vor învia din morminte însă fiecare la rândul cetei lui. Cei înviați duhovnicește mărturisesc puternic realitatea învierii Domnului Iisus prin ei înșiși și arată că și învierea din morminte va fi o realitate zdrobitoare. Învierea arată că credința este adevărată într-o inimă și credința adevărată înalță adevărul despre înviere. La versetul următor, la versetul 19 din 1 Corinteni 15, această demonstrație se continuă prin cuvintele Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, gândul la un viitor măreț și fericit de prospețime credinței noastre, putere și având pe calea neprihănirii și bucurie în purtarea crucii. Hrana nădejdei noastre este făgăduința Domnului Isus într-un viitor luminos, unde nu va mai fi moarte, nici plâns, nici durere și nici bătrânețe. Dacă această nădejde ar dispare, ne-am cufundat într-un întuneric de plin. Iată de ce viața în Hristos, adică viața creștină adevărată, este o continuă pregătire în vederea mărețului viitor pe care Domnul Iisus s-a dus înainte să ne-l gătească. Numai cine se pregătește pentru viitor poate trăi cu adevărat un prezent frumos, poate aduce roade plăcute și poate să-și păstreze credința curată și vie. Cine se îngrejește de viitor, spunea o carte veche, aceluia îi merge bine. Da, există un viitor spre care se îndreaptă pașii oricărui om, chiar și aceluia care nu vrea să creadă. Toate, chiar și lucrurile neînsuflețite, arată că nimic nu se pierde, ci ne îndreaptă spre un viitor. Frumos a scris despre viitorul celui care crede un episcop rus pe nume Filaret. Spune el, în lumea întreagă nu poți găsi niciun semn, nicio dovadă despre nimicirea vreunui lucru oricât de mic. Nu e trecut care să nu fi pregătit viitorul, nu e sfârșit care să nu fi avut un început. Fiecare viață particulară, când se coboară în propriul ei mormânt, nu lasă în el decât haina ei învechită dinainte, iar ea se înalță marele domeniu al vieții nevăzute, pentru ca iară să se arate în haine nouă desăvârșită. Soarele apune pentru ca din nou să răsară, stelele dispar dimineața pentru ochii noștri, iar seara reapar, timpurile se sfârșesc și încep, sunetele care încetează învie în ecouri, fluviile se înmormântează în mare și învie în izvoare, întreaga lume a plantelor moare toamna și reînvie primăvara, moare în pământ sămânța și învie în minunatele plante. Omida se înmormântează singură într-o gogoașă, înviind apoi într-un înaripat fluture. Viața păsării se îngroapă în ou neînsuflețit și iarăși din el învie. Încheiat citatul. Dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el, scrie la 1 Tesaloniceni capitolul 4, cu versetul 14. Prin învierea sa, Domnul Isus ne-a dovedit că înfrângerea morții nu este cu putință și că viața veșnică este o realitate permanentă. Nu degeaba Noul Testament a fost numit Evanghelia Nemuririi. Sufletul nostru, spunea un credincios, poartă în el presimțirea vieții fără de sfârșit și a frumuseții dumnezeiești pe care o însoțește. Ne-ai făcut după chipul tău, Doamne, exclamă fericitul Augustin, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va reîntoarce și odihni în tine. Versetul nostru spune, deci, Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Într-adevăr, dacă nu există viață veșnică, dacă nu există înviere, atunci, vai, suntem de plâns. Oamenii lumii acestea petrec cât pot, Gustă măcar plăcerile de o clipă ale păcatului. Cei credincioși însă se expun jocurilor lumii acestea păcătoase și suportă ură, minciuni și grosolănii care sunt arăcate asupra lor adeseori cu prigoane. Câți credincioși au fost chiar omorâți? Dacă nu mai există nimic în viitor, de ce să mai îndurăm atunci toate acestea? Dacă aici s-a terminat totul, am lucrat ca niște oameni fără minte. Dar nu... Nu este așa. Noi avem prin credință o nădejde și această nădejde nu ne înșeală. Era o dinuar în cartierele populare ale unui oraș de seamă, un cartier cu numele Fundătura Viitorului. Acest nume, atât de ciudat în alcătuirea lui, cuprinde multă tristețe și ne înfățișează felul cum își desfășoară viața mulți oameni, chiar unii dintre creștini. Cea mai mare parte din ei înaintează spre viitor ca și cum viața s-ar sfârși într-o fundătură, adică în moarte, sărmanii oameni. Nu știți că Domnul Sus cu prețul vieții sale a venit să străbat această fundătură a viitorului? Nu știți că în vierea sa ne deschide o intrare slobodă spre minunatele priveliști de dincolo? Hotărîți vă să mergeți pe calea cea nouă și vie, pe care Domnul ne-a deschis-o prin moartea și învierea Sa. Să păzim neclintiți în încercări, nădejdea noastră, căci acela care ne-a dat făgăduințele Sale, este credincios și va împlini tot ce-a spus și a făgăduit. În versetul următor la versetul 20 din 1 Tei 15, apostolul Pavel ne face următoarea mărturisire plină de slavă. Dar acum Cristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Învierea Domnului Isus este începutul unei noi creațiuni, a unei noi zidiri, iar crucea a fost mijlocul folosit de Dumnezeu să pună capăt lucrărilor vechi, vechii zidiri, firii vechi. Numai acolo unde este moarte adevărată, este și înviere adevărată. Domnul Hristos a murit cu adevărat pentru păcatele noastre, de aceea și învierea lui pentru neprihănirea noastră este adevărată. Începutul vieții celei noi este Hristos cel înviat. Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, deci el a pus temelia începutul noi creațiuni, după cum tot el a pus temelia vechii creațiuni. Biblia, zice Billy Grimm, începe cu cuvintele simple și mărețe: La început, Dumnezeu. Aceste trei cuvinte sunt pietrele unghiulare ale oricărei existențe și ale oricărei istorii omenești. Fără Dumnezeu n-ar fi nici început și nici continuare. Dumnezeu a fost puterea creatoare și forța de coeziune care a scos cosmosul din haos. Prin decret Dumnezeesc a luat el formă din ce era fără formă, s-a făcut rânduială ordine din neorânduială și a apărut lumina din întuneric. Încheiat citatul: Dumnezeu a început întâi, Dumnezeu începe și al doilea. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Pârga este primul fruct care se coace, deci începutul, dar pomul nu rămâne numai cu pârga, ci urmează apoi și celelalte fructe. Hristos este cel din trei dintre cei înviați din morți, dar urmează și restul. El este capul lor. Sfântul angură de Aur zice, noi nu credem numai că El, Hristos, a înviat, ci că după înviere are o mare putere ca să învieze pe toți cei adormiți. Noi mergem pe aceeași cale pe care a mers El, adică devenim frați cu El, ca și cum pare că ar zice că prin aceasta devenim cristoși ca și El. Încheia citatul luat din 2012 la cartea după Filipeni. Învierea este noul punct de plecare al lui Dumnezeu în noua sa creațiune. Această înviere este întâi duhovnicească, adică învierea din moartea păcatului, și apoi trupească la sfârșitul veacului. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Hristos a ieșit cu adevărat din mormânt. Iată stregătul credinței biruitoare, răspunsul la toate speculațiile necredinței. Pe această siguranță este întemeiată viața creștinilor din toate timpurile, pe această siguranță este întemeiată nădejdea învierii trupurilor. De acum noi nu vom mai muri ca niște osândiți, zice Sfântul Atanasie cel Mare, ci așteptăm în siguranță învierea obștească. Hristos a înviat și pentru că El a înviat vom învia și noi. El este pârga, iar noi urmăm după el. Slavă, slavă lui acum și în vecii vecilor. În versetul următor, la versetul 21, din 1 Corinteni 15, ideea continuă astfel. Căci după cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Primul om, Adam, prin el a venit moartea. Pentru că el a fost neascultător de Dumnezeu El a fost pârga morții Prin omul Isus Hristos a venit învierea Pentru că el a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce El este pârga vieții Numai prin om a venit și una și alta Și căderea și ridicarea Dumnezeu a găsit cu care să ridice pe om tot prin om un om nevinovat să răscumpere pe cel vinovat. Și cum pe pământ nu s-a găsit un astfel de om, a trebuit să se întrupeze fiul lui să-și înnomenească firea sa ca să ne învieze pe noi urmașii lui Adam și apoi să ne îndumnezeiască. Fiul lui Dumnezeu a venit din sfințenia sa, ca să se încarce cu păcatul nostru și apoi să moară pe cruce pentru noi, îndreptățindu-ne în felul acesta față de Dumnezeu, față de dreptatea lui veșnică. Neamul omenesc căzut a fost răscumpărat de plin prin prețul plătit de Domnul Isus pe crucea de pe Golgota. Acum, cine vrea să primească prin credință răscumpărarea, va fi înviat duhovnicește, iar în ziua venirii Domnului, a doua oară, va fi înviat și trupește, dacă va fi găsit mort. Dacă însă va fi găsit în viață, va fi schimbat, adică va fi dezbrăcat de trupul acesta muritor și va fi îmbrăcat într-un trup nou nemuritor, așa cum vom vedea la versetele 51-54. Noi credem cu putere că rânduiala lui Dumnezeu se va împlini sigur și ne bucurăm în de aceasta, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și în morților. La versetul următor, la versetul 22 ni se aduce următoarea lămurire, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Cât de însemnat este locul pe care îl ocupă învierea în planul lui Dumnezeu, se poate vedea și din cuvintele acestea ale Sfântului Apostol Pavel. Dintr-o privire, el cuprinde întreaga istorie a omenirii. Lucrul acesta l-a făcut de mai multe ori și am pierdut de mult dacă nu i-am urma expunerea. El ne duce chiar la început amintindu-ne adevărul că toți mor în Adam. Dumnezeu a zis... În ziua în care vei mânca din el, din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Ce sentință grozav de adevărată! Într-adevăr, omul a murit duhovnicește, adică în păcat, chiar în ziua când a mâncat din pomul oprit. El s-a rupt din părtășia cu Dumnezeu și a murit, deși cu trupul a mai trăit, cum se vede la 1 Timotei 5, 6. Moartea în păcat este tot atât de reală ca și moartea trupului. Dar după cum este un început, este și un sfârșit. Începutul a fost întunecos, însă Dumnezeu s-a îngrijit să fie un sfârșit luminos. Așa lucrează El în Harul Său. Prin Adam cel întâi, a intrat moartea în lume. Prin cel de-al doilea Adam, adică Domnul Isus Hristos, a ni intrat viața. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Aici, Adam reprezintă căpetenia unui întreg neam. Ca să facem parte din al doilea Adam, din noua creațiune, trebuie să ne naștem din nou prin credință și pocăință. Trebuie să-l primim pe Domnul Isus ca mântuitor personal și în urma acestei primiri, el ne naște din nou prin Duhul Sfânt. De aici înainte suntem în Hristos, suntem făpturi noi, adică oameni din nouul neam al lui Hristos. Citind versetul, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, să ne oprim puțin la cuvintele în Adam și în Hristos. Acestea sunt două stări bine precizate. Atât în una, cât și în cealaltă, suntem prin naștere. Prin nașterea trupească suntem în Adam, adică în păcat. Prin nașterea duhovnicească, nașterea din nou, suntem în Hristos, adică în stare de sfințenie, de neprihănire. Dacă nu suntem în Hristos, suntem atunci duhovnicește în Adam, deci sortiți morții. Pe când a fi în Hristos, înseamnă a fi așezat în centrul vieții. În versetul de mai sus nu este vorba numai de învierea duhovnicească, ci și despre învierea trupului. Întâi vine învierea duhovnicească pentru că așa a venit și moartea. Întâi a venit moartea duhovnicească, apoi a venit moartea trupului. În Hristos vor învia și într-un fel și în altul, așa după cum în Adam mor și într-un fel și în altul. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C108 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său pe care ni l-a lăsat, cât și pentru cugetările acestea împreună asupra acestor cuvinte, toți aceia care se vor grăbi să primească jertfa Domnului Hristos ca făcut în locul lor pot avea garanția de a fi născuți din nou din Dumnezeu și a împărăți cu el pentru toată veșnicia. Facă Domnul Dumnezeu ca bine cuvântările lui mari și minunate pregătite în Domnul Hristos pentru noi să fie partea fiecăruia din aceia care se deschid le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Cântare de izbândă În lumea răsunat Miruitorul morții Hristos s-a înviat Hristos a înviat Hristos a înviat Hristos Vitorul morții, Hristos a înviniat. Cântați, popoarea lumii, cel ce va Hristos s-a înviat, Hristos s-a înviat.